Eta gogo eta leku biziki emankor bat izan dela errandauko, iraia eta proposamena initzaz hornitu debate solasaldiak eta egun bat talier iru egunez. Atera diren iraia nagusitarik bat ez direla alere aski eta beharrezkoa dutela beste alderdi batzuetai kurbitzia. Aliz leizegezar. Ida Inagushiba, bon anitz ginen bai, baina nezgira aski eta ez dugula behar ba bakarrik de oje gitenalko, beaz nai ginukela bildu beste partido edo dien debat zurekin zoinek soinek ekologiarri lehentasuna emaiten dutena. Ezin da besten azisane. Eta eldu diren Eriko Bosentzat, prez dira, Region Poep Solider edo abertzale ekin artzea. Hortan ez dute du daik. Horekin bai, eguneko egun. Gero beste batzulekin eh, ere, eh, posible izanen da, eh, badakigo eh, produktibistekin eh, ez dela ekologia mailan deuz egiten al. Beaz, hara, fite inada, eztia eh, nor haintzinatzena uh, alden, eh, eta nor ez. Eta horai alderdiguziek eien burua ekologista baitaukate, badakitela zoindiren leialak. Bai, hori egia da kampaina denboruetan denak ekologista gira. Gio eh? fitea gerida eh? ez da askia ipatzea eta behar dira ekintzak batzuta besteak ezautzen ditugu eta badakigu zoindiren prest zinez aintzinatzea. Makronek adibidez itzaldi bizik ederak egiten dituela ekologiaz, baina nain obratzerik ez. Berde ekologisten leloa, dela bediala, hasi planetaren alde bermatzen, berantegi izanen baita bestena zulusagabe.